Свята Берестова гора наслухала його кроки, а він дослухався до її заповільненого, якогось, мов би, аритмічного серцебиття. Вдивлявся в золоті куполи, пожовклі клени, що скидали із себе святешні ризи, і встеляли ними гору. Патріарх звів очі до неба. Воно цвіло густою синю, поміж дозрілої осінньої тиші. Чи це не сон, запитав у святої місцини, запитав у неба і печерської лаври. І чи не спокуса уся ця шаноба та слава? Він її не шукав і ніколи не прагнув. Вона сама його розшукала у цьому великому світі розтерзаному злом і гріхами, і вручила духовну патріаршу булаву. Чи не забагато, як на одну долю? Пам'ять робила якісь віражі. Летіла і воскрешала усе до найменших деталей. Бачив батька, матір, братів, сестер і віру. Всіх їх забрала в нього страшна повінь. Всіх і все. Не добралася лише до його пам'яті та серця, де навіки оселилися ті, кого любив і любить і до нині. І любов свою єдину любив, з нею пройшов усі кола пекла, з нею став дорослим мужем, з нею постарів. Учора в Софійському храмі під час інаугурації з ним відбувалися дива. Спогади пролітали, як кадри фільму. Навіть бачу себе на соловках на тріскучому морозі, облитого водою. Ангели Господні розкинули над ним свої крила і зігріли. Пригадались і останні події. Зварятований натовп фанатичок, що кидають у нього грудки, паліччя і лементують, як озвірілі ординці. Не дозволяли в невеличкому містечку на Волині відкрити українську церкву. Ні там, на Соловках, ні вдруге в мордовських таборах не міг навіть уявити, що така ненависть оселиться в душах людей що рабство так поглине їх. Ніколи не тішив себе ілюзіями, знав, що Україну доведеться виводити із пекла тими школами, якими і заводили її, але не віддав, що ті кола потроїлися. Василь вийшов із довгого дерев'яного лабіринту, що вів на горішню частину лаври. Вони привіталися і обнялися. Незмовляючись, спустилися східцями в Понизя, де стояли дві криниці Антонія і Феодосія. Напилися води з них. Я ще пам'ятаю, як ці два джерела заливали бетоном. Василь погладився мрини, але вони таки знайшли дорогу до людей. Так, пішли ще Василю до джерела Богородиці. Вони спустилися за лаврську браму. Чи вірили ви, святіший, ось такий золотий день? І що ми з вами будемо прогулюватися коло Печерської лаври? І що ви станете патріархом? Чи можна було таке уявити там, на нарах, де в коридорі чувся голос пахана? «Ой, ще рано дзвонити в переможні дзвони», – стихав мовив патріарх. «Ще надто велику битву треба витримати. Народ ще вибирає не Христа, а Вараву. Іде жорстокий бій сатани за українські душі». Він перехрестився. Василь теж поклав на груди хрест. Подивіться, які тільки секти нині не розплодилися в Україні. Скільки місіонерів християнський древній Київ, як йому любити Христа. Патріарх зупинився і подивився на пагорб. Василь теж звів туди очі. Аж відсахнувся, побачивши так близько металеву скульптуру з піднятим мечем і щитом. Вона не виходила із землі, настромивши небо над лаврою. «Он та бісиця не віддає нам лаври», – просто мовив патріарх Василій. «Не віддає Україні її церкви». А бути частиною імперської церкви означає нести звіт перед Богом за всі її гріхи, русифікаторську політику. Співробітництво з КДБ, за партійних попів, що брутально і безчесно поводилися з мирянами, відбиваючи в них бажання ходити до Божого дому, що видавали чекістам таїнство сповіді. Мало хто із священиків цієї церкви розкаявся за цей тяжкий гріх. Вони піднялися крутою стежкою до джерельця, що витікало з гори. Стояв невеликий гурт людей, пили воду, набирали її в банки, пляшки. Стара жінка підставила кухлика під струмочок і раптом зірвалася на крик. «Это ти, самозванець, розкольник проклятий, к родніку Богородиці прийшов?» Вона відскочила, мов би в неї під ногами спалахнув вогонь. «А де ж ваше, ісконно русскому?» — усмехнулся патриарх. — Тьфу на тебя! В огневе тебе гореть! Не переживайте, для вас там теж та мисце найдется. Грешник, дьявольское отродье, тюремщик, лучше бы ты был там пропал. Да где это видано, чтобы в церкви звучал дьявольский язык? Это же творение дьявола! Патріарх перехрестив стару і сказав, «Вашими вустами він зараз і промовляє. Бо, як вам відомо, той, чиє ім'я ви згадали протягом хвилини кілька разів, не творить нічого, а лише руйнує. Окрім імперії та комунізму, він нічого не створив. «А тебе, проклятий, плохо жилось при соціалізмі!» Забив, що люди в мірі і согласії жили. А вам, як християнці, що в комуністичному режимі найбільше до душі? Знищені храми, замордовані мільйони ні в чому невинних людей, священство, завойоницька політика, штучні голодомори, репресії, психлікарні, куди відправляли мислячих людей? Чи, може, знищені культури, мови? «Подавісь ти, самозванец, своєї мови! Гдє ета відано, щоб можна молитися на українському язикі? Этот же язик неблагодатен?» «Це ви на своїх партійних зборах так вирішили?» – озвався Василь, що мовчки слухав суперечку. Та українська мова благодатна вже хоча б тим, що вона ніколи не нав'язувала себе іншим народам. Не витісняла їхні мови, не прислуговувала тоталітарному режиму, не лунала в тюрмах, покатівнях і людоморнях. Українська мова гнана і досі переслідувана, як Ісусові апостоли. Виходить, у ній є якась велика сила і Боже світло, що їй так ненавидить Сатана і його земні слуги. Нєет. Ніт, стара замахала руками. Хто вам это позволив? А День Святої П'ятидесятниці, Патріарх лагідно дивився на стару, коли Святий Дух зійшов на Христових апостолів і велів нести Слово Боже по світу різними мовами. Отож молитися рідною мовою то веління Святого Духа. Заперечувати право будь-якої мови на це, значить грішити проти Святого Духа. А який гріх найтяжчий? Читали ж Святе Письмо? Гріх проти Святого Духа, який Отець не простить ні в цьому, ні в тому житті. Стара вхопила банку і подалася стежкою вниз. Патріарх провів її уважним поглядом і сказав лечутно. Наверни, Господи, її і просвіти. Поневолена вона духом ненависті до України, і таких тисячі, а то й мільйони. Василій підійшов до джерела і став молитися. Василь вражено спостерігав, як струмочок води ставав усе більшим і більшим. То була ще одна тайна, до якої дозволив йому доторкнутися його побратим. Вони напилися і тут водиці, і спустилися крутою стежкою до вируючої траси. Ось що нам треба повернути. Патріарх звів очі на золоті лаврські бані, що виглядали за осінніх схилів. Ось вони, господні ворота. Ворота... До України. Все та гора, на яку зійшов був Святий Дух, і привів стількох праведників. Коло них невипадково поставили он ту демоницю з мечем, а за воротами теж далеко не всі творять Божу справу. Ось за що має бути справжній бій. За лавру, повторив схвилювано. Вони ходили парком, розмовляли, вміли слухати один одного. А потім пішки йшли до будинку, де віднині мешкав патріарх. Попрощалися. Василій зайшов до невеличкої кімнати, скромно вмеблюваної, але охайної. У сутінках святився вогник лампади. Він переодягнувся і опустився на коліна перед іконостасом, освітленим блідим світлом лампади. Довго молився, довго вишиптував схвильовано і щиро. Лице його випромінювало сяйво, очі палали. А потім зникла кімната, зникло вечорове місто. Була золотиста дуга, якою він рушив у супроводі двох сяйливих охоронців. Дуга перейшла в дорогу, уздовж якої бояли мальви, кущі, гронами звисали екзотичні плоди і квіти, розливаючи тонкі ніжні пахощі. кришталевої срібної брами прочитав очисні молитви Переодягнувся в одяг, що нагадував пелюстку великої квітки туману, а чи сонячного проміня. Відчував його на собі і водночас ні. Цього разу супроводжуючи вивели його до ставу із ясно-синьою водою, що просвічувалося до самісінького дна. Йому запропонували скупатися. Не скидаючи попони, він ступив у воду. Вона м'яким шовком огорнула його і стала тихо гойдати на своїх хвилях, як у колисці. То було справжнє блаженство, не схоже на звичне занурення у воду. Вона сама несла його, то опускала на дно, але він не робив ніяких зусиль і на глибині дихалося легко і радісно. Торкався пальцями лілій, жовтих, бузкових, білих, чув музику, легку, радісну, що йшла одних, і знову опинявся на поверхні синього плеса. Вийшов на берег і здивовано окинув себе поглядом. Той ж миті став сухим, його повели на узвище, де сяяв диво храм. Стіни були іщерго золота, а куполи й хрести із сяючої блакиті. Патріарх завмер перед тою красою, яку годі змалювати в уяві і передати на полотні. Василія вітали, обнімали, здоровили. «Ой, Василечку, мій чепчику!» – проспівала немолода ясновика жінка, пригорнула як дитину і поцілувала в сиву голову. «Ти знову з нами, сину улюблений?» «Нехай радіє Україна!» – сказав немолодий чоловік у сліпучо білій сорочці і солом'янім капелюсі.